Зрозумів, що потрапив не в свою колію Це також гнітило Та найстрашніше я бачив попереду Гроші, які я взяв у матері, вже кінчалися Жив тим, що купував у студентській їдальні тарілку супу Це давало право наїдатися хлібом, який неполічений стояв на столах Отож обідав за правилом Дві ложки супу і добрий кусень хліба Слава Богу, тоді вже в Україні не було голоду Розумів, що студентської стипендії на прожиток не вистачить. Мати також не здатна підтримати. Де вже їй старенький? Думка шукала якогось виходу. І я вирішив звернутися з листом до Максима Рильського. Міркував так, якщо первомайський щиро і сердечно поставився до мене, то хіба ж Рильський відмовиться допомогти? На той час уже вийшов київський альманах, де були мої вірші. Отже, я не виглядав самозванцем. До того ж мене таки справді скривдили в наркомосі. премію мені призначив не Затонський, а журі конкурсу, яким право він її скасовано. Всі знали, що Рильський був улюбленцем Сталіна, якому подобалась пісня на його слова «Із-за гір та з-за високих». Отож я просив широко відомого поета захистити мене від кривди. Йому це не важко. Листа підсунув у Рильському під двері. Він жив у тому крилі письменницького будинку, яке призначалося для живих класиків. Був певен, що за тиждень не пізніше хтось, може секретар поета, викличе мене на розмову з Максимом Тадеєвичем. Я вже чув про його доброту і готовність допомогти кожному, хто потребував допомоги. Згодом переконався, що тут не було жодних перебільшень. Саме таким він і був насправді. Але, на жаль, зі мною сталося інакше, і в моїй душі назавжди запеклася гірка образа. Днів за десять один з університетських літгуртківців передав мені розмову з сином Рильського, який учився в університеті. Молодий Рильський, мабуть, Жорж, розповідав про моє звернення до його батька доволі глумливо, з осудом. Я то просив Максима Тадейовича, щоб він зі своїх гонорарів призначив мені стипендію. Це стало відомо майже всім лідгуртківцям. Дехто з них перестав зі мною вітатися, ніби я вчинив злочин. Я ніколи не зустрічався з сином Рильського, але пробував його розшукати, щоб з'ясувати це прикрене порозуміння. Так воно й лечилося болісним тягарем на моїй душі. Зрештою, що тут було з'ясовувати? В листі я просив Максима Тадейовича поговорити про мою справу з наркомом освіти. На якій підставі мене позбавлено стипендії? Та всі ці мої розумування ні до чого не приводили. Ніби справді це був один із тих періодів, що втілювали в собі негативну волю проведіння. Твій шлях, мовляв, пролягає не тут. Швидше Дніпро потече на північ, аніж перед тобою відчиниться брама долі. Переді мною височила непорушна стіна, її ні обійти, ні зрушити з місця». Та попри всі мої невдачі в цьому університетському місяці, я і справді перебував у стінах Київського університету імені Тараса Шевченка трохи більше, як місяць, було чимало такого, що допомогло мені не загубитися в нетрях військової бюрократії. Владно покликало до Києва, коли закінчилася війна. Я був знайомий із молодим Миколою Лукашем. Він народився в один день зі мною, але на рік раніше. В кабінеті Первомайського зустрівся з молодим Стельмахом, що вже пострижений під нолівку приїхав попрощатися зі своїми літературними вчителями. Його кликали до війська. Я тоді дружив зі студенткою університету Євою Нарубіною, що в юності писала непогані вірші. Вона була активною ліцтудійкою і любила відвідувати Леоніда Соломоновича. Пригадую, ми вийшли з його помешкання втрьох. Я, Єва і Михайло, що був значно старший від нас. В Сельмах учителював десь на берегах Десни. Ми провожали його на пристань, звідки він мав повернутися додому пароплавом. Розмовляли жваво, але сама думка про те, що Михайлові належало задягнути на плечі солдатську шинель, засмучувала і потьмарювала душі недобрим передчуттям. Михайло розумів, що прощається з Києвом надовго, може і назавжди. Коли за сім років потому ми нарешті зустрілися і вирішили по-молодечому викупатися в Дніпрі, я розглядав рани на Михайловому тілі. Михайло – на моєму. Вони були страшні. Людське тіло не пристосоване до сутичок із перетвореним на знаряддя вбивства залізом. Радувало знайомство з Миколою Саміленком. Він знав мої вірші з київського альманаху. Читав із пам'яті «Хто підносить келихи озер».